Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala addini kullihi wa kafabila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 Memperjuangkan kebenaran itu. Bitoriqati Ahlul Hak. Dengan langkah dan jalan Ahlul Hak. Mari kita belajar. Kepada sejarah Barat Allah. Fikum. Fakat rawal imamu muslim tisahihihi. Di saat Nabi Alaihi Salatu wassalam mengatakan. Yagzu fi amun. Min ummatilah.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 Orang yang melihat Rasul alaihissalatu wassalam. Bertanya tentang Sahabat Rasulullah s.a.w. Apakah ada Sahabat di tengah barisan kalian? Fayakuluna na'am. Mereka menjawab iya. Fayubtahu lahum. Lalu dibukakan kemenangan oleh Allah jalla subhanahu. Keberadaan ahlul haqqi. Dalam memperjuangkan agama Allah jalla wa'ala.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 Ternyata keberadaan mereka. Menentukan perjuangan besar itu. Rahimani. Warahimakumullah. An-Nabiya alaihi salatu wassalam. Bercerita. Thumma yagzu fi amun. Min ummati. Fayukalu lahum. Haltikum. Man ra'a. Man sahiba rasulullah. Sallallahu alaihi wassalam. Apakah ada di tengah kalian.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 Betapa agung dan mulia, dan betapa barokah kehidupan para pejuang kebenaran Barokah Latiqum. Namun itu adalah generasi yang telah berlalu, dan mereka telah meninggalkan langkah yang diriwayat oleh Allah Azza Wajalla. Tinggal Barokah Latiqum kita sekarang ini. Kalau mereka menemani Nabi Alaihissalam dipilih oleh Allah Azza Wajalla mereka menggantikan generasi sahabat menjadi tabi'in merupakan pilihan dari Allahu Jalla Subhanahu berikut seterusnya berikut para ulama kita Akankah kita menjadi pilihannya di masa kita sekarang ini barakallahu fikum nampak di dalam benak kita Kita dipertemukan oleh Allahu Azza wa Jalla dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dan dengan generasi sahabat Nabi. Di atas manhat yang kita berjalan di atasnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dengarkan. Pasal Allah wa izzawajalla di dalam Al-Quran. Inna laknu nazzalna zikra. Wa inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-zikr. Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul. Alaihi salatu wassalam.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 Masih bersama Firman Allah Jalla wa'ala Yarfailahu Alladhi na'amanu minkum Walladhi na'utul Ilma daroja Siapa? Kalau bukan Ulama Barakulah Fikum Dukulan awaliyan Masuk pertama kali Di dalam ayat ini Disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla Yaqulullahu Azza wa Jalla Di kitabih Innama yakshallaha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 Dah sambut membawa madinah. Asyik mukbar rahimahullah taala menerima. Lalu kemudian kisanya melihatnya, kuranglah. Ia akuan ini berfikir, lalu kemudian mengantarkannya kepada yang memegang barakul akhikum terkait dengan urusan ya, dakwah yang ada di jamat. Asyikannya wa rasulullah jannah. Wallahi akuan, Fawahid,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 Keberanian yang dimiliki oleh Syekh Muqbir rahimahullahu ta'ala. Sana rahimahullah. Milalladzina la yaqafuna fillahi laumatula'in. Beliau adalah termasuk dari golongan orang-orang yang tidak pernah gentar dan takut. Di jalan Allah Jalla Subhanah. Dari celahan dan casimakian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 Ya Syah, ahlu sunnah wal jamaah berbuat demikian demikian. Pokoknya dijatuhkan nama ahlu sunnah wal jamaah. Okay, rahimahullahu taala bertanya, man anta? Siapa anda ini? Anas Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Syeikh bin rahimahullah taala tidak mencukupkan.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 Di majlis barakallahu sikam. Waktu kata sang putri bercerita. Yus'alu rahimahullah an mas'alatin. Wayakulu fiha allahu ahlam. Betapa sering. Beliau ditanya tentang satu persoalan. Beliau mengatakan allahu ahlam. Apalagi kalau menemukan kesulitan. Brio panggil yang sering mendapatkan panggilan adalah Syekh Abdul Rahman Al Ajami. Syekh Abdul Rahman Al Adani barakallahu fikum rajul mutaaddid. Dipanggil oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah. Bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Itu di Majlis Al ramai. Tidak malu-malu rahimani wa rahimatkumullah untuk mengajak dan mengambil pendapat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 Ikhwami wa akhwati. Jangan tinggalkan. Ulama-ulama sunnah. Di dalam dakwatu ila Allahi Jalla. Subhanahu wa ta'ala. Hafizhani wa hafizhahumullah. Kirsuhu ala al-ulfati wa ta'akhir. Baina al-muslimin. Bagaimana semangat beliau. Dalam menyatukan. Di antara kaum muslimin. Hafizhani wa hafizhahumullah. Jamiat sang Puteri bercerita tentang ucapan beliau hasilallahu taala terkait tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu rawahu al wa muslim bahwa Rasul ali salat wasallam "baynama ana baina ananaiin ra'aytu ni fil jannati fa idzan imra'atun tatawaddaa'u ila janibi qas"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 Ulama kita mengajarkan tentang perisih manhaj salafus salih manhaj salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in sikap tegat terhadap ahlul bidah dan tidak bermain-main bersama ahlul bidah rahiman wa rahimakumullah karena mereka itu adalah punya kepentingan pada diri ahlussunnah wal jamaah beliau menyebutkan يُبغض الحزبيه والبدع واهلها بغضاً شديداً لله عز وجل بل يؤجل sangat benci terhadap hizbiyah kebid'ahan dan ahli al-bid' dengan kebencian yang sangat Allah. fika Allahu akbar bagaimana rahimani wa rahimakumullah jami'an bila beliau berbicara tentang seseorang. Satu malam pul. Berbicara tentang individu orang. Berbicara tentang jum'iyah. Subhanallah. Subhanallah barakallahu iqam. Namun bagaimana ulama ulama'una. Tidak kemudian. Sikap-sikap itu merupakan sifat manhajul sikap manhajul hak. Lalu kemudian muncul orang Barakallahu Fikm La'ad. Untuk mengatakan. Jangan disibukkan oleh Barakul Rudut. Bantah ini, bantah itu. Saya akhizillah. Bukankah tegaknya dakwah ini. Di atas dua pondasi besar. Bayanul haksi warrudut. Menjelaskan kebenaran. Dan Rudut Barakallahu Fikm. Coba baca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 Beliau menjelaskan tentang hakikat Hizbi itu siapa sih? Ya, kalau Antum sering menyebut. Itu Hizbi. Hmm? Apa itu definisi sini Hizbi? Beliau beritahukan kepada kita. Al-Hizdiyu. Huwa alladhi yad'u ila sikratihi. Wa in da'a al kitabi wa sunnati. Fahuwa yatasattaru faqat.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 Kepala anak yang dipukul Barokah Allah sampai dilaporkan di majlis juga kita berada di majlis itu. Seorang anak asliannya nak, eh, Aina Fulan bin Fulan, sebutkan anak itu. Diambil sama beliau, kecil dalam ribuan orang Barokah Allah Subhanahu Wataala. Wohafil Hamam Yasyir.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 dari beban ini pada diri beliau. Di saat melihat. Sula ilm itu. Barasallahu fikum. Mendapatkan kekurangan. Dari makannya. Rahimani wa Beliau tidak merasakan ada beban yang paling berat. Daripada beban. Bila murid-muridnya itu. Menemukan. Kekurangan dari sandang pangannya. Rahimani wa Kata beliau.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 innallaha ya aqwa udian sar ulama kitab lalu maka sepakat untuk melakukan qur'ah undian siapa yang akan keluar namanya maka dia yang keluar untuk mencari makanan karena sudah tidak sanggup lagi berbuat bersallahu Maka mulailah diadakan put ah. undian ternyata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 buat dia ana aktsabiruhu mujaddidan saya menganggap dia sebagai seorang mujaddid di abad ini sentuhnya barakallahu pujian Asyik Muhammad Ibnu Shalal Al-Faymin rahimahullahu taala padahal empat ulama ini rahimahumullah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 saya maksudnya ya Syekh Muhammad Ibnu al Usaimin menganggap dia sebagai seorang mujaddid. Allahu ya Allah. Wa qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala berkata fa haula'i alladheena yantaqiduna Asy-Syaikh Abu Syekh Al-Ay al Al-Madkhal wa Syekh Muqbil Al-Wadi'i in jahilun fa yu'allam wa in ma sahibu hawa fa yusahaz mereka-mereka yang memberikan kritikan terhadap dua syekh Ustadz Syekh Al-Albani rahimahullah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 mentelazah kal alim ar-rabbani asidani wa Allah wa rawah shaykhuna al-hajuri ini tentunya sebelum barakallahu fikum mengimpang ani rabi' bin hadi al-madkhali dari shaykh rabi' bin hadi al-madkhali hafizahum Allah annahu qala fihi bahwa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 Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Rahimani Warahimakumullahu Jami'an Singkat Barakallahu Fikhum Kata beliau nasihati li ahli sunnah Nasihat saya buat ahli sunnahis wal jama'at Kata beliau pihadal waktil asih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 Sekaligus kekuatan barakallahu fika beliau tidak menyebut ulama-ulama yang ada di negeri Yaman kecuali eks Ja'far Umar Thalib itu masuk ke dalam sanjungan dan pujian ya Allah disebut barakallahu fika dipuji dan disanjung masuk dalam deretan Walaupun dia, maksudnya Ja'far Umar Talib, berapa bulan saja di sini. Namun kerana keikhlasannya berdakwah. Rahimani wa rahimahumun. Allah yang menurunkan barakah melalui pintu keikhlasan. Dan tidak ada kaitannya dengan Barakallah fikum.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 Coba bawa persoalannya kepada alim ulama' Mungkin dengan itu ulama' kita bisa mengingatkan dia. Bisa menasihatkan dia. Barakallahu fikam. Kalau saja alim ulama' saja. Yang mengingatkan dan menasihatkan. Juga dipermainkan. Terus bagaimana? Barakallahu fikam. Maka oleh karena itu. Rahimani wa rahimakumullah. Persahabatan. Tetap dijaga. Persahabatan di atas. Al-Hab Rahimani wa Rahimah Umumah. Yang kelima. Kata beliau selain menjaga khuhbah. Juga atas fiyat wa tarbiya. Harus kita melakukan tasfiah. Ahlu sunnati wal jamaah. Loh bagaimana bentuk tasfiah yang dimaksud? Pensucian dan pembersihan. Fala yafrah.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 Masuk Barasallahu Fikom berteman. Hab wadah semuanya. Rahimanu wa rahimah kumullah. Jangan senang ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan beliau mengatakan. Ini adalah malapetaka terhadap perjalanan dakwah sunnah Barasallahu Fikom. Kita masih mengingat kata beliau. Salah satu penyebab kehancuran khilafah Abbasiyah.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 Kemudian nasihat beliau yang keenam. Kita faham apa maksud beliau tasfiyah wa tardiyah. Tasfiyah harus kita membersihkan langkah-langkah kita ini. Jangan sampai ada mabuci. Jangan sampai ada hizbi masuk ke dalamnya rahimani wa jami'at. jami'an. Yang keenam barakallahu fikum nasihat beliau.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 Jangan menempuh jalur yang haram yang padanya syubhat barakallahu fikum karena akan berpengaruh pada agama kita ibadah kita kepada Allahu jalal subhanahu wa taala cukupkan melalui jalur yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa taala itulah yang dimaksud dengan qanaah kedua hendaklah engkau memiliki sifat zuhud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 Walaupun seminggu. Walaupun dua hari. Itu merupakan. Barak fikum. Kegiatan besar. Buat ahlu sunnati wal jamaah. Mengundang ulama-ulama. nya rahimani. Warahimakumullahu jamu'ani. Masa Allah. Banyak faedah. Yang diambil. Terutama. Mendongkrak merasa mereka. mereka. Teman-teman kita doa ila Allah. Yang belum diberikan rinti untuk mulai kepada para ulama. Dia bisa datang mulai zamah duduk barat Allah. Hakibani <-tian> wa hafidahkumullah. Walaiyadu billah. Kalau sampai ada kemudian. Melarang seseorang ahlu sunnah. Untuk berangkat ke majlisnya. Alim ulama itu rahimani wa rahimahkumullah.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 Dan sunnah Rasul Ali Alayhi Wasallam Bermanhat di atas dalil Baratallahu S.A.W. Yang terakhir wasiat beliau. Nadu'u jami'ah ahli sunnah. Ila dakwati ilallahi. Wa kasyi. Coba untuk ingat. ingat pesan beliau. Nadu'u kita mengajak. Seluruh ahli sunnah. Untuk berdakwah di jalan Allah.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 Faluwajib al ahli al ilm ayakshif awaraha, wajudir al muslimin minha. Fakat matat shabab al muslimin, wajyat amarahum, wajhtat samlahum, wajyaratum syia'an wa ahzabah, wajugal al muslimin biamfusihim an agaahihim. di atas rukun-rukun.